Këto janë pjesët bëtë mire të, të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Klab FM Oh, yes, yes, yes, yes Mirë mëngjesi Mirë se këni ardhur Nga klubin e mëngjesit në valet e Klab FM është ajo mm -hmm. Entuziansmi i ndrimit orës Mëngjesi ah, juve Mëngjesi Mëngjesi Mirëmëngjes here. Mirëmëngjes. E solta? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes mjës, Altini. Më dufronë li. Me shëndet. Altini më lukon e më lukon e. Nuk është e ka bërë ne gjë shumë të madhe, ëh. Ka mjësje. ka shkam qet flok. Ka qetur flokët, ngusht, po ka ndryshuar komplet. Ndryshe. <laughs> <Nuk drushim. laughs> Duket si nim nga kta DJ-t këshu si uh, Thankx well tip norvegjese se. Gjithë, si <laughs> a mund të kemi këngën e Hamit sot? Don't you worry, don't <laughs> you worry child. Patjetër. Swedish house mafia, se nuk e di pse më dukesh si suedez si norvegjese si kushom. Kështu <laughs> që mund të ishte e mirë për sot. Mëngjes, mëngjesi juve kudo që jeni. Ora është tani 7 e, ku të them, e pak. 2 minuta. Dhe u rregullon ora, Olga? Da. Po, Okej. Okay. Gjithë s'kan rregull. Ehm, um, data 28, 28, <laughs> 28 Mars është hën mbas ndryshimit të orës ditën e djeshme, ose të parë djeshme, do i kthem marsi shumë shpejt. Shumë shpejt po. E vërte është vërtetë është. Më gjithatë un po mendoja që çka këtë orën e parë, <gjub> hm, letërsojm orën e vjetër. <gjub> jo, e kisha thënë. Jan disa gjëra. E para ora është ndrur. Tam. Njerëzit janë në pushim, sepse është po pashkes, është pas ditës së Pashkës. Jakjo. Tjetra që... është <laughs> jo të gjithë sepse jam ambitur që sot. Un mendoja që pjesa më e madhe do ishin pushim, por sot në mëngjes kam parë shumë njerëz që vraponin për punë. Mos vraponin në Liqenin. Sa, ndoshta janë dy për kvar rra... Liqenit. Jo, jo, për punë, sepse po ja presin autobusin. Mm. Un shikoj këtu Endri Xhafon për shembull. Ëh. Çfarë? Mm. Në Facebook. Po <laughs> në Galiqenin Tiranës, tek Liqeni Farkës, një itinerar ndryshë, super kodrinor. Distanca 25.5. Dhe një kilometra mm -hmm. Koa 2 ore 29 minuta Ritmi 5 e 52 për kilometr Dhe shpejtësia 10.23 km për orë Tani për bën këtë këtë këtë Këtë i qërën kur përë Ka bërë gjithë fundja o së për më për shqipinu okay. Ja kështë, Zoti Gjanfo Ka qënë kësetarë, tani është bërë maraton o makë Kështë, super Pra në e për të e mjeri, mund të jenë duke, dhe duke dhe për fërë një është <laughs> Ose mund të bëjmë kështu um, Mm -hmm. Se po e mendoj e këtëm Ky mund t'ishe një emision shumë privat Do me tëmë pra ta pes njerës që kanë dalë në punë Sot do me qezë uh -huh. Sepse po mendoj dy gjera Do me tëmë e para dita e pushimit uh -huh. Dhe dita ora e re E dhe nëse Sepse nëse do ishë të thjesht pushim Por me orën e vjetër njerësi të qonë Po tani që është e hën Ora kanë druar E unë s'ka mërësuar në më punë Gjumëm dhe o se të qonë Po nërmalli Qësuja, djie bie, bieza Dormusa. Jan duke fjerë. Jan duke fjerë. Qësuja bie që për ata që janë në dëgjim, ne jemi duke bërë një një emision vetëm privat, po, po. Qësuja nëse jeni në dëgjim, ju 5-6 veta që jeni në dëgjim në këtë moment, në të gjithë Shqipërinë, mund na shkruani në 069 20 70 222. Un po jo ju dëgjoj, sepse un jam i bindur që nuk do të ket mesazhe. <laughs> ja, do të them, po them që do të jenë shumë pak. E di që ka njerëz, diçim, sigurisht që ka. Por jetën shumë pak. Pra më them, nëse nëse jeni aty, që ta dimë edhe ne çfarë bëjmë. Po, dhejnë, po. Na shkruan, un, un po ju dëgjoj. Që ta marrim shtruar. E na thoni çfarë çfarë bëhet ne gjë. Nga, nga lajja juaj. Kështu. Ëm, um, mm. gjithsesi, mm. më vjen mirë që u ndrua ora, sepse tani kjo na jep ditë më shumë pikë. Na duhet çadit më shumë. Dhe e shfrytzova për shumë. Mm. Zorra çunin nga dheka, dheka marrur deri nga shtëpia jo e jotë deri. Ëm. Mm. Por nuk të thyrra, se... Nuk ishe, nuk ishe. A, si ishe? A, si ishe? A, si ishe, oke. Ja. Ku ishe, e? Ja nuk i shanë okay. jo. shan thjerë no, të gjysha. A, oke. Okay. E nise. Jo, ishe bugur se... Se, e mora... Duhet të shkoja të kë... Kuj anë këtoj që ving të autobuzet? Më kështë në silin një që nga Grësia. Për, për time më ishte. Ta më e drgon një zonjë që ka shosha. Një një... Shullet dhe vajt Po sa i thashë di çfarë, nuk po e marr makinën. Dhe dal nga shtëpia. Mhm. Ëm. Ëm, më vonë se ora 10:30, kështu. Mhm. Ditë djem. Tan vesh veshin pulover. Ishte pa kftë odia. Ishte ftohtë tan. Binë shi kur dola. Një shi i më. Vesh edhe xhupin. Nxorar për xhupin, xhupin si thosh me pupla. Mhm. Se ishte kaluar te këta xhupa kështu, e ndërmjetën po. Ë, por nxor ra xhupin. Meshapullovërën, dolla Qatërën nuk e morënë, se kjo gjejë e modit më të tështë që nuk të bjërësht, por pikon dhe pak mm -hmm. E nej se nisëm Nisëm bërë andej i bje nga rruga, misurin pëshyri, një gjithem lartë Andej nga shirës këndërbej bëjë rëmuje madhe me ndërtime me këshu më basë Më basë Po, uh, kësaj mm -hmm. Muzeot historikë kështë e mm -hmm. shumë ndërtime me këshu Ta, ta, ta regulatë rruga Por, ndërkohë <laughs> Vë, ja qoj jamun me pulover, me xhublë, po domethën me me xhublën fumbla me, publa, me si be, am, fillon, ajnë, të gjitha këto gjëra kështu. Edhe si asht bëran, fillova ajë sikletë, që mm për -hmm. sigurisht djeg. Dhe që ke në një puls djersë, ndoshta që fillon kështu, ndjen si si gjelpër kështu në shpinë. Tam, nuk e di kush e ndjen, më unë ashtu ndjej. Mos është një problem, mos është një gjë serioze. <laughs> Por, domethën ndryshoi dhe, dhe, dhe, dhe pastaj mora këtë gjën, zbrita poshtë në këmbë deri te 21-shi. Tam, yaçova ja ti më mëje. Dhe kur do na prap? Ishte prrë ndier. Shef thonë, më ndërkova <gib> me një pulover. Se kisha kisha Pol, se kisha se cikleti. Bluzë pambuku poshtë, e mora puloverin thash i thash mamës, më jepi qesën dhe më bën qesën. Edhe mm. tani isha mm. me me bluzë pambuku dhe me xhubl, mm -hmm. po kisha ftohtë. Kur zgjova mëshi. Qëse të desh rrugës të shishja edhe të vishesha para. Ndërshoj disa herë, ishte. Ishte rënda e mendjen. Po, ok, ok. Po. Se ndryshet është kur delinore në qashtë mëgjesit, atër e ja fal, po unë dhjetë e gjusë dole, që që i ka qënë me luhatje, hapje, djeli... Mot në hanë. Në fillim donim dilnim, thamë po ikim farë nga tirana, po, po bëjmë në një këshu, në i dalje të vogël, pa në i drejtim përcaktuarë, po pasaj kërëpam sa modi ke që ishte, thamë që lëre se si a vlenë, pasaj unë habu bëj shkëllqyër, po shumë punojë ndër nga sheshë E kanë çarfar rrugë. E ke par? Da <të> da. <të> e kanë parsë. <të> ka? Po. Qose kanë bllokuar ardjen domthon nga rruga Durrësit mm. për te muzeu. Mm -hmm. Pjesën kur del. Mm -hmm. Po, shes... kishin uh, kishin bllokuar uh, domethan nga sheshi Skënderbej nuk merr dot më rrugën e Durrësit. Jo. Po, Sen ja. nuk futesh dot. Vetëm vetëm shikarkonte rruga Durrësit në sheshin e Skënderbej, vetëm vinte drejt sheshit, po jo mm -hmm. nga sheshi për në rrugën e Durrësit. Dhe un, se un kalova në këmbë, ishte, kalova aty ku shtatri i Metropolit, gjithajajo, pjesa harku që është uh, postiqja. Është mbyllur mm. tani. Po, po kishin mbaruar trotuari. Ah, ok. Kishin bër, kishin bër trotuaret, kanë bër bërë edhe korsinë e biçikletave, mënishte bër mirë, me të drejtën, është bër shumë mirë. Por nuk e di se çfarë është një rriesht tullash ose pllakash në mes të trotuarit, trotuar zgoxhajger, po një rriesht është i verdh. Se ti pse është? Edhe ka një tip gunga, një kontur të vogël atje. Oh. Ë uh, nuk e di pse, po vrasm ndaj gjithmonë për këtë. Se kam idën. Do Nës... të them, e kemi vësur trotuarin me pllakat normal, siç është. Do të thonë kurse pllakash që formon një biçikletave është bër. Kurse biçikletave është mbi trotuar. Është mbi trotuar është avërpenve. Është thonë pllakat ku një ata një për vajtje, një për ardje apo. Ndoshta. Është si ndarse në Amerik, domethënë ndarse rrugën në Amerik janë të verdha kështu. Ose eha në ta që vënë shiriti E kam parë dhe jashtë unë ata, por nuk e ti qarë është E ka një, një gungë dë voglë në mes Po duke të lezeshen, duke të gëtë gjamë mirë atje mm -hmm. Kur, kur të ta havet tani, mund së që e kaluar në njëherë Se është... E nejse... Kaqë Kaqë për momentin Kemi sa qëra për të të reguar, më vonë, në kryuin e mëgjesit Tu në kryave FM në një sindikatër, ati një miqtashur, ka një lukë të ri Shumë të Më afër televizionit. Djam deninga, lutem, Havenchila, lërgoni mikrofonin. Më një, a, çesë. Është Swedish House Mafia, hapër sot. Don't worry child. KRFM, mishin pikao. Now the memories on the wall. I hear the song. on that hill across the blue lake that's where I sure outside i we were so yeah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 Lennis Morris më mm thashë -hmm. mirë se keni ardhur Soul Line Clubin uh, e Mjesit. Ora er është 10:30 minuta, ne jam ble ndë këtu bashkë një mm herë. -hmm. <laughs> <laughs> Kemë Althinin. Mjesin. Mm -hmm. Althin është i dedizuar tani. Althin ka një model të ri flokësh, <laughs> që vën të duket uh, shumë nordik. Po them. Mm -hmm. Edhe gocat e kanë uh, duart trokitur fort. Mm -hmm. vaj... Po. Njeri i ka pëlqyer vazhdim, po njeri ka gjithmonë ka shprehur një preferencë për germanët. Çfarë? Kjo është e vërtetë. Ëh, por edheolta Që zakonisht i ka qef no, me zetarë, kësa e radhe tha Kësa e radhe ndryshova me tim Don't you worry, don't you worry, child um, Kështu që kemi, kemi Olten Me të njëti një lukë, si më pa, po për para Po, në ndryshoj dot Pesë ustane ka Aqë <laughs> <laughs> Unë ndoj që Olten Vetëm një kam timin, katëri kam përsh <laughs> Kështu Mm, mm, mm, mm, Shishur edhe flokët i ketua Fofo, fa përësisht E, gjyshme mm, mm, mm, Tararara, pipirirara Tarirarira Shishanë kënganë, më bërë mundet të këngën Kemi dhe lori në fani, i të zili është bërë për tjetur Ja, më bërëtaj të është Po bërëkan një palikërshër Jo, mësë shumë okay. një e ka lori Por kujdesi, mos bie në duar të gabuar e lori Ja, më bërë E kështër të përgjësër Lori ka të gjatë a flabë të shuqësër Sërse sërse sërse sërse sërse sërse sërse sërse sërse Lori ju dërrisi më ti Ora ku shërë E kam të... Jo, përmendeja për fustanët e oldës Pes fustanë e kam Nga viti 1993 Ja kërke E kërë Pallë tak jë është për të të? Pallë më ndjare. Pes <tër> pustane ka, sot më të më përmërëmje njënë të huatës që, e që më shkëmë dhe në të gjithë atëmë, që më burënë të huatë të të shmëndë, të qisa janë, Ander, ander, olda! Ander, pak të thua është. Zë një shat tili! Si ka përgjë në ndetë? Shënë bërë kë fusta Të ndre dhe marë Përka përësështë Por shumë i gjatë Kë fusta në këmqë Lëtë u një bërë Sa bërë A kjo pasqyre do ma trega rues, <laughs> A shkënkson bukur po Na qënë pak tërka pjyde që kemi sot për juve në klubin e mëgjesit Që që juftoj që të përgjigjeni dhani Një nga një jodë gjitë për një herë Pjyde e shkjo A jeni të knashur me pamjen tuaj fizike Që me ndoni kur shiheni në pasqyre Kjo është pjetë Posa mirë e paske bird Po, halimin dhe irit Fix bird Nisër edhe nga ndryshimi pami e standartin Pasat pjusim jerin Mua, po Doni Olten Ardi që brene maskuar Etjere, etjere, etjere Ate, ku da nisim? Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më eqim me... Më e A ndiheni diot perfekt me pamjen e vet, a ndiheni ju të kënaqur me pamjen tuaj fizike, miq dashur? E çfarë mendoni jeri për shkëmën kur është para pasqyrës? Jeri. Duhet të bëj flokët që të ndihem edhe unë shkëlqyer. Vërtet? Tam. Po mirë, në përgjithësi po them se kjo është e momenti tani. Përgjithësi mirë. Kur kur para pasqyrës. E ka hequr jeri. Unë pasqyrë ndiem shumë mirë për shkakun. Mëlqen. Pastaj kur shoh fotografit dal ish ndosh. <laughs> nuk e di se është një defekt i pasqyrës. Ose apo i aparatit do të jetë i aparatit. Se s'ka mundësi, kupton? Gërdojn... Në pasqyrë, mësohesh me pasqyrën. A duket vetja i bukur ose e bukur në pasqyrë? Vare. Ku shkon, <laughs> ku shkon fotolli <laughs> më <me> vim? <hindo>, aha, <laughs> si çega <ka> bora. Aha, ku shkoni suzi? Po. Nuk di pse, gjenë syrja çfarë? <laughs> nuk di ju ndodhi juve, po mua më ndodh. E kam me ju dëgjues. Sa këtyre që kam këtu nuk u ndot. Oheratin, si ndihesh para pasigur? Sot në fakt pas, uh, pas po, si u pash, këshu... thash paska më hequr pak barkun, po. Po pse ti u pëlqen fal pasigur? E ke gjunjë. Këshu... Kam më të gjatë, po. Se bargun, unë se shok barkun, unë shoj si den kraharosh jam, në, në, në pasigur doman. Dhe po doja po, që jam dobësuar këto kot e fundit. <laughs> Je dobësuar, oh po, bravo, po. Kam hequr ça. Okay. Jo, kshu pa pa arsye, pa pa dieta, pa. Thjesht, s'ke ngrën. Rastësisht. Po si dobësoni njeriu kshu, pa pa dietë. Jo që s'ke ngrën, po kujto. Se syt si do duk kështu. Se syt si do duk. Për çfarë veten? Ose syt mm. e mishin, mi <laughs> <s> <laughs> jo, ja, s'e di. Hah? Për çfarë veten? Ose duheshin parë. Jo, më jo. Se funa. Edhe për një bytyrë kështu, po, dua vetëm sinqeritet, vetëm sinqeritet. Po, mm. faleminderit. Kur shihesh në pasqyr, shihesh vetëm nga para apo bën edhe ndonjë kështu? Faleminderit. Po <laughs> <laughs> zakonisht shikoj edhe pantallonat <laughs> si mrin pastë, pas. normalisht, them se mos jam grisur, mos jam përpish. Po, mos kusht e di. Duhesh parë nga të gjitha ato. Jo, zonë reklam. Ëh. Është reklam në dy gocan. Qësë presi nga bicikleta E një nga qështë nga masë O, të dajo, mos në nga rridhjit ansore Në më qak nga rridhjit ansore O, më daj, për Ti thjesht shiesh për konture Ti nukam, do të qiko shetën konturet, po Jo, në nga rridhjit ansore O, të shiesh edhe për grisjet Se këshu, të thë, mos më jenë grisat Mos <laughs> jam grisur, mos jam për pis Tani dhe rridhjet Në në nga rridhjit ansore Unë që imaginoj ollëtën, e imaginoj Del, është, është vetëm, sigurisht nuk ka asë një liat një. Po, vetëm se të gjithë stjenë atë orë. Del, vërën dhe së qështë në atë orë. Ja, një, ja një, ma jo, jakët orë. Ja, I, më së tërkovej që për vërëta. Um, Lori. Lori. Lori, um, si, si, kjo është për të përra. Po, e kemi për Lori, pa kemi dhe për ju e Qipërna Gjoni, 069 2722, 069 2722. 069 2722. A jeni dhe knashur me pamin tuaj fizike, që me ndoni kur jeni para pasyres, uh, mund të i përgjisheni edhe në faqen të në Facebook, facebook.com, fraksion klubim qesit, është numëri telefonit 069 27222 edhe faqa e në Facebook, sa pa e kam hedor atje, uhum. si status, që mund të i përgjisheni andet, që me ndoni kur jeni para pasyres, lori. Nuk dje, nuk dje rahatjo. Ja. ja kam një them ti kisha çik më këso më këso as ose argotohem edhe nuk di çfarë. Paskë ka shumë dilorik kurse. Po ti shikon, arrin ti të shikoshu ta sy lorin që do. Njëdhjetë ansore. Sëmundi. Për çfarë ke fjalë për thua ti kisha çik më këso çik më këso. Flotët më flotët një kër. Vetëm më. A mendoja. Ti gjën shikojmë ndaja, nuk duhet të shva. Wow, okay. Shumë, doman nuk e ke kënaqur. Nuk fare. Ka edhe më mirë thot Lori. <tër> lori ish simpatic, abo ja. Ta, e vërte, është djalë simpatik apo jo? Po, është vërtet është. Mbështesin çigoza. E kemi thënë pra. Lori është Lori, Lori është <tër> një spirit më. Një xosh fluni i ri, mm. po. Mande po. shumë shumë zzag. Po, po. <tër> dhe po është alti. Si një një xosh fluni por pa thinjat. Ta, është vërtet. Po. Okej, okay, mirë. Ë? Falori. Ashtu ashtu. Një xosh fluni pa thinja është ai që thinja te kas. Je je, së gazetën thinja daj. Do të vi koat vetë, mos u përzi. Se ka te t'i nga... Ida ka shkuet e thot o zot që shqyht që bukuri Tërrajo me ndon kur... Uh, wow. yeah, kur yeah, the so a, tërste kise për al tinin sot? Ja ja A më sjarohu Al tinin e tham Nishun in bokët e nuk ishkullu Kën për e them që nuk për ngopem do duke e par Atin. Po. Poizmi çan bëratin ka hequr, ka hequr këto. Ashtu do të garruar. Edhe kanë ngritur lart. Ashtu do të tupet. Edhe kanë ngritur. Po jo, përpiti mba, ai nuk është se ai mba. Ai ka ndryshë. Ai ka ndryshë. Është vërtet. Ai ka më të shkurtra pa të ngritur. Po si po i çendrojë në këtë. Qëse me mjekrën, edhe mjekra ka punuar. Ka hollur faqet këtu dhe ka lënë vetëm këtë pjesën përpara. Lëreç ç'është bër. King, King. Ai sjumë të shëndruam temën e emisionit këtë mesazh, çdo pjesim për të varfrit. Ne flasim Nasin Miami të kënaqur me, a jeni të kënaqur me pamjen tuaj fizike ku shihni pasqyrshmendoni? 0692070222. Ndërpresim këtë programin shumë shkurt, do të vim shpejt me zërin e përgjumur e tjerë për sot. Running out of ways to make you see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 Ra ri ra ram tarar ri ram tarar ri ram tararam ra ri ram darar ri ra ra ri ro ram mëm gjithë juve mëm gjithë juve të gjejshmoi i bërbarda më të ngëlsej i bërbarda okay okay ishan rregull domethënë ishan në rregull sikur ça bëre ti nëse jo me atë që po mendoja ti po mendoje për 7 xuxha ti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 Sa si tu kujto. Sa si ma erdi. Ashtu pa pritor. Na na na na na na na na. Eh diçfar? E ja u shoku int ke. Takemi fritur tiç ke shrimë njëan kaçi mrzitu. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Au shni vajën. Jemastruri. Ekso. Ka kona kujtonin dot në një Janë ca këngë që janë, shumë fantastikë që kanë bedur për gjithmonë Dje për shumë më nuk e ti sepse më kujtohej Cilja? Po t'i ishte dita, e nisëm me pustanët, me rridimën Pasiku, hmm? Pasiku nga emisione pa, Jo, më kujtua kënga e vjetër e Rit Folkut, njën nga të para të fare hmm. Kjo? Jo, ajo është, ajo është në shëtin tonë Por okay. a, është i kënga e Rit Folk, me yjet, a me yjet Sa thua të jem lend në mallin e papufi. Nuk do të dëgjojmë pak. A o qilor ta. Po për Lorin, pse dëgjojmë pak. M'fal. Ti s'po mendoe. Po gjithsesi, a le të pikë të pyetim shumë shpejt dhe pastaj mund të dëgjojmë çfarë thua ti Lori. Pyetja vështotë është kjo. Cila të sende? Pam. Se, si, jo jo nuk është pyetje, është një pyetje me temës altë, faleminderit. Është i zellshëm vdash, është shumë i gatshëm. Mendjen këtu. Ehm, cilat sende, sjellje, ushqime janë ikona të shqiptarëve të Shqipërisë sot? Ikona. Ikona në kuptimin hmm. përfaqësues. Pra se ka një sjellje, një një send, një ushqim, për shembull për mm, për shembull Itali, mm, për shembull flasish për espresso. Po, apo pizza. A voves, Vesta, më jera fjala Vesta, më kushtoj 70 vjeç. Wow. 70 vjeç Vesta. Bravo. Po. Ne kemi fasulen, groshë, groshë. Groshët ona. Pra Hanaja. Nuk besoj se tek ushqimet. Keni fasulet e groshët. Jo, po shi një më gjë. Jo, groshët pra groshët. Për shkak mund të kemi bunkeri, bunkeri ka qenë. Nuk mundi. Po, absolutisht. Dhe vazhdon të jetë, me sa kushturinë vetëmton, edhe një historinë që mbar. Uhum. Nuk më flas për këtë bunkerin e ri. Ky është psikopat. Jo po jam. e kam fjalën për për çmëndurinë e 750000ve, po. <laughs> bunkerët që janë vërtet nëpër male, nëpër fusha kudo. Po. Në det, në fushë, në male. Ata që kanë mbetur i oltase. I kanë hequr. I, I kanë I, kan, uh, i kanë hequr për, për kanë hekur, po, i kanë. Po ka, ka akoma. Ka shumë varfër në Shqipëri oh, po. që shkojnë me dalta ashtu edhe me, me varen po. dhe, vare dhe thyejn bunkerët atë. Marrin hekur. Për marrni hekur për ta shitur për ble buk. Për ble bilet për në Gjermani. Po shkaj dija, lajmet të Hollanda, se me qëve një shok mm -hmm. Lajmi i dytek, lajmet e televizionit shtetrorë hollandes ishte, ishte një kronik me Shqiptarët që pojkin nga Gjermania tani mm -hmm. Edhe përpërvojnë në Hollandë Vërte? Oh, po, për në një azil, për në po një qëve, kështu Ulladë, me qëve, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për ushqimin. Por shumica gjithmonë tashën mm. që për shqiptarët Besa. Ës harruar pak tani se <coughs> ka figuruar këtu mund të shih. Ares për kohë. Po, kemi mikpritja e bujarija. Se i traktat është vjetran, po, bujarija, mikpritja. Kudo u Besa. Kto kanë qenë edhe pak propagandistike, mm -hmm. s'a normalisht ashtu ishte. Po dit kële këto të reja. Kë trafikimin e femrave. Po. Komonet. Hashashin. -shash. Ha Ë ndonjë gjani negative. Mhm. <coughs> po vin bash këto, negativet me pozitivet. Po un un doja doja që të përqendroheshim tek tek të, të këtë mirat, pozitivet, se negative është. Çfarë janë ato ato negativet simbole? Kemi gjopor. Simbole ta çdo popull mendon. Ato, ato gjëra simbol. Nëse nëse për shembull je mendikoj që shihuaj edhe je ti ku larg, edhe ai nuk e njeh shiprin fare. Çfarë do të thoshe? Për çfarë riflet? Për çfarë, çfarë? Të them po më çfarë bëni ju, çfarë çfarë është një hec arbëm ne. Po për shembull, ë uh... I di ato kafe ti shoku. Një sekond. Këto do të shoh. Këto do të shoh ato. Çfar? Punën e kafeve. Kafe. Po. Ato kafe që i mbushim, ne duhet të ndojmë diçej pozitive sot. Po kjo është pozitive. Jo, <laughs> kafe janë shumë pozitive. Po ç'pozitive? Sidomos në gjësi. O, <laughs> një <-o>, kafe, <laughs> <n -o>, kafe, <laughs> <-o>, kafe pozitive është <laughs> faktikisht dëmi për zemrën e njeri. Mmm. Po por i përfitësi dhe i kanë bërë punë alta. I kur 4 orë me atë kafe. Një tani tipi i sporta e sponsorizuar nga ajo kompania e kafes. Ta bëm për mirë përse emra. Në të për... gjitha <laughs> kush i ka këtë. Oo vërtetë? Po. Kjo që leta leta provojm atë. <laughs> dhe. dhe në rast se nuk na del gjë, nuk na kujtohen asgjë, nëse nuk ka asgjë që simbolizon shqiptarët sot, veç bunkerëve gomonëve hashashit. S po flasin fare. Po themi ë, uh, po mund të kem, nuk e di tani, çfarë çfarë janë, çfarë janë? Po ske me gjëra pozitive e nuk kurse kemi, si tjerë, si tjerë. Po ske me gjëra pozitive, kemi sa të tjerë. Sa ti thua? Me Realtinit për shembull. Ke gjëra pozitive në klub. Realtini është komplet suedezë, nuk ke çfarë. As ka lidhje okay. uh, me tradicionale oltë. Okej. S'ka më dorë. Spas kemi gjëra. Unë unë e shoh me Realtinit dhe më një herë dëgjoj abat, nuk e di pse dëgjoj abat. Toko <laughs> që shikon flokët çfarë dëgon? Einstein. Ja më e kam e kam padalli. Nëse e shikon Altinin me, me vëndmëndje Pa po të shëtisho është Do... Do t'i gjosh abët Shikoj e pat Oh, Lori Altin, ti Lori t'luta, bëj një <laughs> plan të altin qëta shikoj me vëndmëndje Edhe shikoj se qa t'i gjohet E t'i gjohet t'i gjohet? Pam është ka që për shojmë Altini me vëndmëndje, mish t'ashtëm Wow Wow E pa besushme dhe vec dhe besoje Unë dëgjoj... Uh, the winner takes it all Qa t'gjëni ju? Kse kuptoj të dëgjoj firet Dëgjoj që janë abët Abët, gjithon Dëgjoj të zëra hiqë, halëtin hiqë I don't wanna talk to you About the things that you want I don't want to talk to you Though it's her <laughs> <laughs> Është <laughs> po vërtet <laughs> <laughs> po se më jua zëri ata. Lokotë këngëtares dhe mjekra jo të janë nisur. Po sigurisht janë nisur. Po natyrisht janë. Janë bëra në Suedi. Sikisht se si ti ishin dyta. Edhe dishka tjetër, po se nxirim dotash. Kemi mbasfar. No more race to play. The winner takes it <laughs> all. The loser standing small. Beside the victory be the same when she calls your name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 Coldplay hymn for the weekend, mësse tani ardhur në krypinë e mëqjesit. Dhe kjo ishte ta kënga e ditës. Oh, shikoj ti. Është Henri fitues 7-5-5 i, fitu i mbaro numer, fiton 2 bileta për nësinë mm -hmm. okay. e Krez. Bravo. Okej. Taksoj. Taksoj. Edhe një herë emrin? Eni. Ana kanë gjetur old se kujt ishte himni që dëgjuam. Po më kanë thënë himni, himni, himni, himni. Himni i thas. Jo, jo. Jo, grek. Grek është saktë. Ai është. Është timni grek. I morëm radhë. Dhe ku don kësaj. Si. Ky shihni Greqisë. Yaso. Helenika. Yaso. Mm -mm -mm -mm. Okej, okay, bravo. Eshelvisi 476 me bro numer fiton 2 bileta për Nsiné Plex. Bravo. Nuk do të kemi himnin shqiptar, ju paralajmëroj. Është no. shumë lehtë. <laughs> Normal. Um, një tjetër himn e dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit. Le të shojmë nëse a dini që të zbuloni kujt është ky himn. <qlubin> Ëmjit kënduar të luajtur me banda frymore Cuidado, cuidado. Cuidado se kujtësh ky himn. 0692070222 0692070222 nëse ja dilni keni për të fituar një dhuratë nga dyqan taksi.com për himnin e Rhaus dyqan taksi.com më thashë është një vend ku mund të porosisni Artikull nga më të ndryshmit dhe nuk keni nevojë për kredit karn se ju vjen në shtëpi dhe kurt ju vjen në shtëpi mund të paguani për to. Dhe gjëja më e bukur është nëse nuk të pëlqen mund ta kthesh brenda 48 orëve. Po, është saktë, është saktë. Dheko për zërin e përgjumur, Olta. Ai kanë thën Olti Curri. Është saktë. Bravo. Është saktë, po. saktë. Okej. Okay. Konte me është alkoma. Më sin dëgojë këtë, ne merrni burimet, i merrni lajmet, i merrni më, do të thënë nëna e edukonte shkolla. Mhm. Bravo Desi, 718 i mbaronumrit fiton një dhuratë nga Elektronik. Uh, Bravo. Okej. Okay. Shkaqëjeshëm? Iku dot kjo. Iku dot kjo. Mm -hmm. Ai un këngë më e dobën e kam gati, nëse ju e ndjeni veten. Po si të. Ne të mund ta luajmë. Mm -mm. Mund ta këndojmë, si thoni. Jeni gati? Gati. Okej, okay, atëherë. Jeni lutem të shpërndaj pak tekstet. Kemë tekstet për të shpërndar. Mhm. Mm Pandejti. Lëm dirë tjerë Tani, duhet themi që kjo është një prove par Po, së në pëlqejo dhe e bëjmë prap Po, së në pëlqejo dhe e bëjmë prap mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Po, në pëlqejo prap dhe e bëjmë prap Po <laughs> Eta ty Referin dhe përstëtisim ty herë, që në dhe gotën Hej lop e bukur ku në rru kalon A ba ta njëm fjëbon Ta njëm fjëbon me I hey Lope, bu, kurku, mua, m'dri, m'dri, dhe njërë Hej lop e bukur ku në rru kalon Bashme mua pra Më dridhe trupi më entusiasmon On on Të pikon qumështi qumështin e lëshon Që ta bëjkos ta bëjt vjatë Të pi me kafe në mjes Aaaaaaah <laughs> Nuk rën rën rën arë Ja, e njësë, e njësë, e se kafe. Së kështu, ja. Me njërën pasitë themi me kafe në mëgjes, Pa, pa sajë. Tanë të ja roman, kilometra larga, Shë trofa e ty. Oke. Oke. Gjëtës. Filojë. Ja, edhe një. Edhe njërë. Po mos qeshtë një pra pashtë të rënditetë tjë. Njërë, i s'luvëm. Hoba, jërë. Hejlo pe bukur kur në rru kalon Më drive trupi më entuziasmon oh on, Të pikon qumë shti qumë si ne lëshon Që ta bëjko s'ta bid Gja ta pinë e kafe në njës Ta ndegarom në kilometra lard E të kampar kur ti kulot në park Në përë qytetë të ndjekon në zdoha Më la pipo pe dashur më la pipo pran pra. mënyra si mëmjel mënyra si mëmjel si sot kur mi shtrëngon si sot kur mi shtrëngon vetëm në trurin ma hej vetëm në trurin ma hej vetëm inti ma largon vetëm inti ma largon mënyra si mëmjel mënyra si mëmjel si sot kur mi shtrëngon si sot kur mi shtrëngon më çmend të trurin ma hej thrown in my hey hey let me in the malagon let me in the malagon uh all right okay mendë anëta më e afta e provoj këngë gjurmëtore nga Michael Jackson miq dashur the way you make me feel a si jdashkes? e mi si era si provë par? besesëm unë mund ta mund ta provoj më pra unë them se është Fesivali i 50 këtë vit A, i 55 I 55, po, i 55 Në radio-televizion O ketë një vënda tje, se Shqipëria vënd bujësorësht Bujësorë, blekëtor agë Po, se jo E ne, dyre atyre kemi mësuar një Hej lau pe bukur kur në rrungë kalon Më drej dhe trupi më Të shqiprova, si prova është pas taj Oke, dakor Këtë e mështë pak në kryun e mqesit me tjera Mishdashur, Breathe Easy është të një nga Tia Brazda Tea braza, braza sin buigsi, braza. <laughs> Them pass pak. I woke up, I got out of bed, broom my coffee and afide my eggs. Tend on the TV, it was my bad news. Put on my jacket and the tie and the shoes. I'm gonna breathe easy let the chips fall. I'm gonna breathe easy through it all. I don't know how could I hope I did some good, but I ain't now ma radio personalities the best music the funniest shows this is club fm tani çfarë uh, është kështu hm por është 76 në sapata blogun publicitar olta ka shkruar tek drejtori këni takim të vogël. Tak drejtoria, siç thua ti. Of se ka ka shkuar të mbledhin lule. Nuk e di se çfarë, si do ta quajmë. Ka duhet një eufemizm. Kafi flutur, është okay. Për momentin. Kështu që, po ja herë. Mhm, duket janë gjys. Lehtë më mirë. Po, a? Si më mirë? Si më lehtë, kurse si më mirë po. Mirë se erdhe moltë. Mirë se erdha. Shpresojnë barove të gjithë, ha? Po, po, nuk jo vismat, ani dhirë në 10. Dhirë në 10, nuk dole vintë Olta. Dhirë në 10? Që dole dhirë? 10 pa 5. Oke. Okay. Mirë, dakord. Falem dhirë i të mishtë e ertën program, Mim është të koa dhe një mishtashu për të shuar Maltin nga Olta. Po përso, bësh për të? Jo, super. Ale, fillim me... Jo lëreën ba. Kemë hierin që na frymëzoi pastaj modin Gaulte. Atëherë, shpreha që un gam zëdhur për sot është nga Nelson Mandela, dhe është kjo. The Nechi, nuk e di pse. Ku vlloa do të jetë Nechi. Po prisje ti dëgoja nga Nechi. The po Nechi, kush <laughs> e di. Po mendova, kush e di. Tash do ketë një Net. Nelson Mandela. Kjo është sigur mm. pa, pa, e sigurt. Po. Po. Ah. Po ta mendoj. A Mendosa, a Mendose mund diçka e kanë thirrur shkurt Nelson Mandela. Ne. Po lini. Ne. Ne. Zë Nelly, Nelly, Nelson Po është e vërre mund të atrisin Nelly Mandeli Nelly Mandeli adhysh. Po Nelly, ok, leti që im shprekja mm. Atere, shprekja është kjo mm. Ka mësuar se kur ajo nuk është mungesa e frikës Por fitori andaj saj Një njeri i guzimshëm nuk është aji që nuk ka frikë Por aji që e më poshtë frikën Ok mm. <laughs> Nelëson Mandela më ishtë në shurë i thiru shkurt Nelly! Sënded lorik! Kërshë parafaringa Nelly? Sëmë <coughs> vjetër? Ah, ah. Grip Augustan, grip Augustan! Au! Mm, mm, mm, mm. You know mm, for the right mm, time mm, to flashin' Send up I'm leaving speak believing oh, Me and the rest of my Lenny That vicious genie turn we could turn it No teasing I need you to get up on oh, the dance floor oh. Give me more of these looks in front Cuz I feel like I'm just gonna lose and I feel like touch you uh uh in happen here so, so high, take off oh, well, so so so <laughs> all your clothes i am getting so high i want to take my love oh and i'm going to the piers and kjosh for you so take off all your clothes i am getting so high i want to take my love why you let the ball if you ain't bobbin the balls come on all the fame is for it the ball see you driving and eating a soda when i be there i do one top down and got off the freeway exit 106 it popped it ash trail okay Kam përgjithësuar që nga, kjo shkrim e parë Nelly dhe, ka shkën nga viti 1999-2000 kur mm -hmm. uh, ka qen ka qenë çuditshme kanë kanë ka qenë ca njerëz nga Saint Louis që kanë ardhur e kanë ndihmuar uh, shumë në luftën e Kosovës ose pas luftës së Kosovës. Mm -hmm. Dhe njëri prej miqve të mi më të mirë punoi me ta për disa vjet. Solon ndihma mm -hmm. Haven Klinika, solon dentista, mjek e ke përgjithësisht gjitha ato gjëra në Jakovenc sa vënd të tjera. Qëhtuçi që ky shoku uh, merr një ftesë ky miku im që është nga Tirana, mm. po edhe gjysmë jo gjysmë po, është kosovar me origjinë, po nesër uh, ftohet në Saint mm. Louis te ta, te te kjo kisha e madhe aty që kishin ndihmuar lufthin. E ky shkon se ishte miqësuar ndërkohë. Mos, mos uhoi, ishte në kishë këndonte. Jo, nuk këndonte, por por djali i aty personi ku ky rrinte dhe unë isha i ftuar pastaj që të shkoj atë takoja, edhe ta. ishim aty. Një të Nelly Dhe Nelly ishte në një, në një party mm. Po Nelly nuk ishte i bërra kome i malë është, Ishte në fillimet e tjenë Po, St. Louis ishte i një qytet i vogël mm -hmm. Nuk ishte i një qytet kushet i se shfar Së është i vogël, vogël, po së është i malë i malë Dhe Nelly ishte në atë party Kune ishim Këtu e Dhe Një vit më vonë Një vit, do s'ha një vit e gjusë më vonë Nelly ishte përtheu A dhe kush të beson që ti e di se kush e's këy? Asnjë. Ëh uh, un ka xhirin e partit ku kị ka qen. Ë uh, ja. Kush ka von fillimisht po mendoja mos Nelly që ndonte në kish. Jo, në, uh, jo nuk ndonte kish. Këndonte në never party. Siç mund ta shikosh, ja ja është. Uh... Oh, so ah. Janim vetrin el Nerinim ne që e njihte, i kishte të gjitha këngët që këy kishte bër gati dhe i luante vazhdimisht makin. Që çuq kur unë ktheva, atje ku unë rria, eto është, është njëri, mbahta kërkova për CD, si nuk gjeja asnjë CD si në asnjë vend, na të kohë aqoma mbijesh në si CD. Nuk ekzistonte fare. Edhe u thoshën këtyre shokëve, është një shumë i talentuar, shumë i mirë. Është një le, Neli Neli. Është një njeri. Dhe nuk e njihta seri, nuk e njihta ashi. Dhe pasaj kalon një vit e gjysmë dhe Neli është kudo. Neli është murtar. Dhe Neli shpërthe. Nuk e di se si është kjo, puna e industrisë muzikës, po kush undot. Mund ta njohin ai ai grupi lokal aty ku është kush ku i famshëm se është i zonës. Dhe pastaj kalon një nat, hop. Është kodë shpërthimin mm -hmm. e Nelit. Tani shpërthejnë. A ke gati? Gati. Okej, okay, e dëgjojmë. Faleminderit. Ehm. Give me the olden tani. Ku desul ta mos shkelesh në një cop Neli. <laughs> no, jo, jo, pa merra. Në një cop Neli të shkelesh. Aha. Um, umazë e zens. 11 gradë është në këtë moment, 22 është maksimale për sot dhe vetëm 4% janë shanse të shi. Sot 4%. Nuk do pikoj. Bravo, bravo. Faleminderit olta. Falutam. Mm, 4% shanse të shi do thotë do thotë shumë pak, miq dashur. Mm, olta premton kohë të mirë zot. Ska të më përçatur bre. Do ket në një vranësir tek tu, por shijo. Gjafia. Ju lutam. Ashtu është buzëza për thotë. Po të kërsh buzëza. Ashtu është, ashtu. Cila buzë? Kjo sipër më atë poshtë. Të dyja janë ato. Le të themi <laughs> buzët horizontale ato. <laughs> ah, okay. Ëh, më zdahur, tani në kryeën e mëqjesit jemi duke do të bëjmë një pjesë të vogël. Pam. Ëh. Nëse nëse ka mm. një karakteristikë e cila mm. ju veçon nga të tjerët, që është karakteristika juaj, po themi numër 1. Ellë të mos i dëgjojmë mund të jenë 2, nuk e di. Por çfarë, çfarë ka fizike apo mendore? Po, po, e <laughs> po më ndoja më tepër në tip, në tip në në personalitet, biçilla. Në natyrën e njeriu. Po. Çfarë hmm. është një gjë që mendon se është karakteristika jote numër 1? Kjo vlen për ty, dëgjuesi tani, shur vlen për jerin këtu në studio, për rolet në atje. Lorin, Altinin, mua. Çfarë është, çara, karakteri... nëse do të thoshhe që un jam Jagnz. Un jam inatçi. Un jam dashamir. Un jam i butë. Un jam kokfort, un jam i sinqert. Të gjitha këto gjëra. Çfarë është një karakteristikë i vërtetë e cila është dominante tek ju? Okej. Okay? Ato. Le të mos bëjmë një listë me Jo, po jo. Me me kështu. Në gjëra të subjektive. <laughs> un jam i sinqert dhe këmb ngulës. Se e si ja, <laughs> shkëtë e po fillove praj të gjukime të të shumëri Këtë këtë mushë ka e qëma në këmgullës Abo ja A i no, në, pa pa që i lëshonë gjitha këshu Pa freqës që së mban fare A i shkëtë sinqerë Ka gjithmonë një, <laughs> një mënyrë për të apare Shkëtë gjithmonë uh, varetë se si, a, si i percepton a, a, un, e personal, ajo, e, të të jo Si i percepton të ti sinceritetin Unë e më radhë Shkëtë është personalë e ajo pjesë E vërtetë Por këtë të të uaj që të më ndoni sotë Në 069 2072 22 069 2072 22 Dë gjuhes US, Dë gjuhese E ka me ju Qfar është një karakteristik Juaja Për shumë Mendojnë për Për një njeri si, si Flori Flori Portokaliz për shumë oh, okay. Si kam bjemi Flori Sësëm bjemi për momendesh Binaj Binaj fërendel. Bravo, da. luta Luta uh... Eee Un nuk e njoha nga pranë që të mund të them çu pa... po. Po kur e mendoj ti këtu për shembull humori. Ai përgjithmonë një çështë dominante ka. Ëvërtet. Ka ka humor të mirë. Ka nga ata kolegët e ti për shembull që mendojnë se kanë humor të mirë. Flori ka humor të mirë. Te prezatoj jo, mendoj për shembull kë kë të thjesht të gritse, e kupton? S'po bën të qesh, po Flori më bën të qesh. Është shumë i mirë. Um, uh, oltë do të shohum mm. kur mendoj oltën këtu. Po. Letajëm këtu them. Letja e po. Jo më, çaj më tutje këtu. Jo nuk e, nuk e, atë çaj më tutje më. Zëj shpërqendrimi. Falemusta pyesësh oltën. Oltë është, le të themi që olta është të paktën për marrdhënien që un kam me Oltën. Olta është fjala në anglisht është reliable, olta. Po nuk po, uh, mund të. Si pse duan të dinë njerëzit? Po e di që duan të. Jo, është se shiron është dikush tek i cili mund mbështetesh. Mhm. Mm Ëh. Uh, dikush te tek i cili i bjem pak më gjatë ne për ta thënë. Uh, kam <laughs> fort. Dikush, eh, jo, jo, s'kanë ne. ne, ne isa... Kraror. Ba, ato... Kraror. A të, A të të, të mbështetë. Po atë do të thye tamon... thua kështu, po e marrim. Të mirë që. <laughs> Ose? Ne dregoj në foto. Por uh, <laughs> por, uh, por ideja është kështu. Ejë, jo është uh, mund të mund të mbështetesh që ja jap një gjë për shumë për ta bër dhe e di që Do ta kryej. Do ta bëj. Ëh, uh. pa normal. Ëm, um, kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në marrëdhënien pune, sepse unë atë marrëdhënie kam me oltën. Ai kupton. Se kuptoj pse sjerrohesh kaish shumë. <laughs> po bravo. Nuk e di as un. Ëm, kjo është, kjo është arke me për sot. Alin, ti çfarë mendon se është karakteristika jote dominuese? Nëse ke një karakteristikë që Përveç përveç përveç sh mendurisë që është e evidentë kur shikon mjekën, por tjetër po thaj. Ato që s'duken. Po nuk, nuk mirë ti jamos d... d... të duken. Është vështirësh. Letupsa i eri më mirë. Okej, letupsa i eri më mirë. A dhe a dhe i eri fol për Artinin. Çfarë është karakteristika? Duhet të bëj një listë. Jo po mira, jep ato dominuesit. Blerë listën. Mm, i drejt për drejt. I drejt për drejt. Po. Ta vjen. Amë plus smua se ky është problemi kur ti më pyet u ha, unë jap përgjigjje time, nuk më përgjigjetim. Nuk ja përgjigjet vetë, po kjo është. Ta bëjmë dëkort. Spota. Spota. Ora po ta them troç, do ta bëjmë në mënyrë të drejtë për drejtë. Hey, uh. Okej, mirë, dëkort. Për për pak thënie këtu, po po shikoni një video Altini Manisi, ku i gjenden grama nga nga i gjend këtu. Është është të përti shpjeguar shumë shpejt. Video është shumë e shkurtër është nëndë sekonda është një burr i cili ka një lopat Ka një lopat madhe Cilën e hedhë për pjetë Dhe Ta, lopata bje Rëshkedëm të më të përleshtë Dhe lëshan një tino I, Po, ka, ka qështë e gjitha, të gjohet Dhe me dhenë, është Super. e gjitha në shtumë Ka... Pra... Pra, aji, shiko, aji ish në akull, me shpërshon dhe, dhe ka një lopatë, me cilën, uh, si tip lopatë e të borë Aji rëshket, dhe lopata ish këpullet nga dora dhe bërë një hark mbi kokën e ti Dhe në momentin kur lopata cek akullin, kur bje, bërë në të tang të tang Dhe aji që ka ti gjuar, <laughs> okay. i ka bajtër mëndesh, o, kjo më shik, okay, okay, kujton të shka, mm. që a më kujton kjo E jaku është Ega, e ka menduar shumë mirë. Po mund ta kemis me sajtin spirit? Po, po. Po do të do të bësh një gjë tjetër. Do do të vendosesh do të vendosesh paralel me mua, edhe kalojmë galopata edhe të kaloj të ndohet ta kapim, ta kapim si duhet, ta kapim kokë. Bom. Atëherë 06920702220692070222 më është dashur sot në klubin e mëngjesit, e cila është karakteristika dominante për personalitetin tuaj. Çfarë është që ju Karakterizon mbi gjdo gjitë tjetër E bashkë me këto një pyetje mbas Leta uh, themi, nuk është një një një mm. një Mbas A oh, ose s'pa e themi Mbas dërmimit Kisha një folje tjetër, po Mbas dërmimit kadr me një pa. Që Gjermania e bërë Italis dje uh, Një fakt i vokët Ishin kaq vjet Që kur Gjermania nuk kishte mundur Italin Sa vjet 069 27 12 2 2 0-69-20-70-22 0-69-20-70-22 Prej sa vjetë është Ekipi Gjerman nuk mund të Ekipin Italian, Italian. Jako Egeni Lopatën Filonë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 that you love me no for sure i don't wanna be lonely anymore oh oh oh oh oh oh oh oh now it's hard for me when my heart is still on the mend oh when up to me when i can do your girlfriend And you sing to me, and it's harmony You're what you do to me It's everything, but you say anything Just to get you back again Why can't we just cry? How I want to hold you in my arms Oh oh oh oh I want to hold you Oh what if i was good to you What if you would good to me What if i could hold you till i feel you move across me What if what if it was perfect stand for this oh. so when you tell me that you love me no for sure i won't oh. Hello, hello! Te edhe 52 minuta në këto mënte në klubin e mqesit, mirë mqesit që të gjithë, mirëse këni ardhur mish dashur i përshëndesim, e ju uërrojmë një ditë fantasike, s'kam vën antit djerës për mëndaj. A tha që e një? Imaginohet për të vësh? Prishet! E shakajer, e kemi mënduar E kemi mënduar Më bëshdo në cimi zmi vajzave dhe i fund Shumë tini ke jeni sot Po ju vetën e kemi parë ndo i një hara? Akemi parë ndo i një hara? Kur të kemi kos? E kam të ekranik të përband si pasqyr e kam Tipo, Paltini ku e ka atër? Ja ku e kam, ja, qiko e Paltini duhet të shikaj vetën profil Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Po është shumë mirë në fakt. Në profil nuk shikojë mirë. Do ta shohësh përpara. Profili është shumë i vështirë për, për të parë. Si është profili i thën? Ojta. Unë se sot do timi për të. Zakonisht është Alfini ose Lori. Alfini, Alfini ka ato që, që kthen kokën profilin e shihet. Sa <laughs> ka televizor në anash. Muam duhet një këtu. Do marr kamera që aty dhe shikoj të shikoj këtej. Ta vëm dhe një. Okej, më bër një. Ta vëm. Ta vëm blendit aty. Kjo dosen më komplikon bëre pra. Hajde më bër. Ua! Wow. Shi go se vet po kërkon, po vet po kërkoi. Një televizor të. Është gjetur, është gjetur zëri. Sigurohu që diet të paktën 40. Është gjetur zëri, 55 dot asaj. Si the? Zëri, zëri është gjetur. Atë fut katësh gjetur zëri. Zëri është i patgjetshëm. Po, të thon. E kanë gjetur? Mm -hmm. E kanë gjetur duke e parë pra. Gencruli. E saktë. Oh, ka mirë. E një ndryshësi, si cinge. E djem, cinge, cinge. Shikorti, nuk bët do të si mithë e me milë njësë, me milë njësë e do bëshë bukë njësë, me milë njësë e ishim në të kohë. Që të dini, bre. Anisa Lichaj, 120 i mbërë nëmëri, fitoj një durat në Electronic Line. Të në lumë të Anisa, ke fituar, ishte gencë rulli, bre. Zëri që arëtini kështë e zgjënë dhe për sotë, bukë pjekësi, gencë rulli. Kemi të një, ose furë pjekësi. Furë pjekësi. Shara adjone v Shra Radio, loja i që vendos të tjentë kundur vajzave, mm. në sërkim të një fjale të vetëme. Okej, okay, a dhe gotësa? Pa. Uh, fjale juaj, mm. është një veprim. Ja. Një sjevje. Ja. Fjale juaj jërë është vetë mizoria. Po, ja. në përmjet një veprimi bëhet kjo. Po, të zygjë në përmjet, në përmjet veprimit, një veprimi bëhet, pra është është një ushqim që bëhet. është vënja e diçkaj? Pa, pa. Një, pa. një, gatim, një, gatim, pa, një Po. Gatim tradicional i erit. E di këtë pjatë tradicionale apo jo? Po. Po vjen. Nuk e kam idan. Bëhet bëhet është ëmbël? Po. Po. Prani po kërkojmë se ushqimi është ëmbël që piqet në furr. Falëlidin. Është ushqimi ëmbël alldin që piqet në furr. Të lomë k jeri dhe të themos nga tro këtë me byrekun. Jo, jo. Jo, sigurt. Nuk fillon me këtë. Nuk është kaq e thjeshtë, jo. Kjo përshton edhe kadaifin. E vërtet. Fillon me bëjri. Edhe ka bllavan, jo. domethën baklava. Ato që ta hahet vetëm. Ehm, <laughs> braj. Uh, ja. Nuk është ësht me sherbet. Nuk është me sherbet. Është djell, i bie. Jo, jo, jo, jo. Është djell. Si ta mundsi? Edhe bëjri. Djelli i ëmbël nuk di të kenë. Jo, djell, djell e ëmbël që bëhet në furrë. Po të bëhet me sherbet që është ndryshe. Bëhet me me qumësht? Receta të ndryshme ndoshta dhe bëjnë me qumësht. Jo, është e thjeshtë. Nuk fillon me çaj, fillon me çaj? Jo, është qumështor. Jo, më jo. Uh, Ë, fillon me r. Fillon fillon yeah. me t, jo. Jo, tian r. Mirë në me radio. Revani. Jo. Torta. Jo. Jo, jo, është e torta, torta jemi. Ësht diçka, çka kjo është apo. M'e lejon oltatian. Atje atje e bën. Jo, nuk vazhdon. Ë, fillon me b. Buka tortës. Edhe edhe është e Elbasanit. Ja, ballokume. Jo. Por jemi në rrugën e durr. Por fillon me b. Mos vol me iri. Të biskot. Jo, bra, janë ato ballokumet ndryshe thuan Që është si bë lëkumë Pëllon me Lë Mirë më fejtërte Lë Pëllon me Lë Lë është si lëkumë Ja, ja Ufff Osam Si që I keni marrë me radhë, vazhdo një qona, nuk më marrëm këtu Asë më rësishtë Jo, ja Asë më rë, asë me kë, asë me të, asë me bë Pëllon me A Pëllon me A Pëllon me A Pëllon me A Pëllon me A Pëllon me A Pëllon me A Janë me formatë në ndryshme, Artin Ja je vedëm, sa da Pishe në furë <coughs> Janë të voglja, po të mëdhaja? Sa dusht i bëj Po, zekë, unë do thësha më, më mirë të voglja, ajo është në të mëdhaja Janë të voglja, Artin po biskotat po pra? jo po Adem, ja kemi në rrugën e durtë të biskotat aty te ballokumet ishte më afër po po pra, ballokumet thash është ajo tjetra si ajmë të ston si kujtohet atë po më shëulta po shikoj se ballokuma afërsisht dakor me dalja tash çfarë ndonë janë kështu si si kso, si këto biskotat ah pak a shumë ingranazh edhe ato që shkrijen në goj po edhe shkrijen edhe shkrijen kur i thyen kur i thyen me dhëm domethënë kan me dhëm po po Kjo është ideale, kur bëhen shumë mirë. Po, po, po. Jashtë e bardha kështu. E ndoshta si jashtë e bardha. Do më ndihmojnë çik me. Do më shë. Ja, po më duhet të sjell blumë të bardha. Ja, i themi, i themi muzikë arti gatit. Ej, um. Wow! Etam, una kam më gjosa. Ja gatit. Kuptonin në kë? Ne mund ta shijoj, mund ta shijoj. Në një këngë, në një gjë, në një këngë, në një gjë. Në një këngë. Ndonjëherë gërma e parë ngatrohet. Disa i thon Dom thonë. Si thon mirë? <laughs> Disa i thon. Disa i thon me k, por nuk janë të saktë. <sighs> ja ju a dha sini ndjem. Disa i thon me k, por nuk janë të saktë. Faleminderit. Po pra mendoja. Po ç'ta mendoj? Nuk është ai që vështirë. Mendoni këngë. Është një këngë është një këngë po bravo po bravo faqe si me maria fillon fillon me me g me g me g me g me g oh mari maria faqe ja okay jeta mirë faleminderit bravo bravo e djeshëm the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm